Каналізація виходила з нашої казарми. Розумів, що підполковник Федоров, майор Журавков і капітан Рак намагалися мене принизити. Подивіться, мовляв, яким Руденко став покірним та дисциплінованим. Я ж до цього стався інакше. Праця не здатна принизити людину. Інша річ, що вона надмірна праця, завдала шкоди моєму здоров'ю. Розпоровся внутрішній шов на животі. Шов від останньої операції, пов'язаної з видаленням аденоми. Я показався лікареві, він розгублено прошепотів. Що ж з вами робити? Гадав, що він звільнить мене від тяжкої праці. Нічого схожого. Дали в руки тачку і змусили перевозити метал у цеху. Тони глини змінилися тоннами металу. Тут уже я справді почувався рабом, але не скаржився. Не бажала би друзі через мене наражалися на конфронтацію. До кінця табірного терміну лишалося кілька місяців. Вирішив якось дотягнути. шив два рушники і затягував ними живіт. Мої нутрощі тримала тільки шкіра. Так це й буде аж до Америки, де мені зроблять хірургічну операцію. Серед жорстокості й глуму живим теплом повіяло на мене від приїзду двох моїх синів, Олега і Валерії. На побачення дали нам лише одну добу. Ми безперервно варили крутий, мов дьогодь, чай, не заснули і на коротку і говорили, говорили, це вже не діти, мужі. Я щасливий був від того, що вони в мене є, що виросли чесними і не лукавили, і що вони мої вільні друзі. Тут я вперше їм признався, про зустріч із Богом. Хотів, аби вони повірили. Це не було божевіллям, як намагалися запевнити офіційні органи. Це було саме так, як я казав, зустріч із Богом. Бог є. Він знає кожну людину і знаходить її тоді, коли вона йому потрібна. Це вони, здається, зрозуміли. Чи, може, вдавали, що розуміють, аби мене втішити? Вони виростали в атмосфері атеїзму, що причеплювався їм від десадка, де вже сприйняти ідею Бога за дієї розмови? Тут потрібні потрясіння, котрі були в мене. А вони приходять не до кожного. Але не поговорити з хлопцями про пережити я, звичайно, не міг. Десь наприкінці листопада, коли вже випав сніг і вдарили морози, начальство вирішило послати мене на обстеження в лікарню. Певно, щоб перестрахуватися. Такі ж вичавили тяжку грижу, а мені невдовзі виходити в заслання – Треба, щоб документація була справна. Лікарня містилася в 35-й зоні, понад 70 км від нашого табору. Возили туди воронками. Коли підіймаєшся в цю виковану з заліза незугарну халабуду, тебе найперше зустрічає величезний вівчар, а при ньому двоє молодих автоматників. Ліворуч за ґратами загальна камера, а прямо перед очима одні і другі залізні дверця та персональних камер, призначених для особливо небезпечних державних злочинців. Одну з них відчинили для мене, і я втиснувся в неї, мов саркофаг. На жаль, камера не дерев'яна, як єгипетські саркофаги. Вона також була залізна Отож я виявився буквально запресованим у залізо, Навіть рукою не поворухнути І це тоді, коли в уральських горах панує мороз Щонайменше мінус 20 градусів Машина повільно, натужно повзла в гору Аж до 35-ї зони ми будемо їхати гірськими дорогами Ми, звичайно, про це можемо лишень догадуватися Назовні немає ні є щілини до середини. Я добре бачу красення вівчара і двох мирних хлопців, котрих доля зробила нашими конвоїрами. Є щілина й до мого сусіди. Мені чутно, як він вовтузиться і кашляє. Нарешті долинув його притишений голос. «Хто поруч?» Голос видається знайомим. Певен, що я його чув, знаю, але кому він належить, пригадати не можу. Відповідаю, Микола Руденко. Звідти радісний вигук. Пане Миколо, добрий день. Це я, Левко Лук'яненко. Що й казати, то була для мене радість не менше, ніж від зустрічі з синами. Я не ховав своєї радості так само, як і Левко. Хтось із начальства недогледів стався прокол. Нас не повинні були вести однією машиною. Погамувавши збудження, ми почали спокійніше розмовляти про наше життя-буття та про друзів. Ми були в'язнями однієї колонії, але різного режиму. Тому поміж нами пролягала нездоланна межа.